При найменшій нагоді всі тягнуть свої діла до кухні-вітальні. Англійська книжка з яскравими картинками лягає на стіл. Діти присуваються до Луїзи ближче. Темні кіски і русява хлопчача маківка. «Can crocodiles fly» повільно вимовляє кожне слово «Луїза», Показує на крокодила в книжці, ще й допомагає жестом, ніби пташка летить. Ні, ні, регочу діти. Ну, но, но. Крокодили не літають. Нат! Флай. Коло дверей почулося шародіння. Алла збирається йти додому. Я підвезу, відривається від книжки Луїза. За півгодини буду вільна. «Не треба», – відказує Алла з голосом, «я вже вмовилася з просюками». За півгодини діти підхоплюються з місць, бо засиділися. Кузьма до Соньки. «Гайда звідси!» Тільки їх і бачили. Магда повертає голову від комп'ютера. Вона теж працювала, правила рецензію на збірку віршів. «Шедевр!» – хитає головою і знімає окуляри. Віднедавна почала працювати в окулярах, бо зблизька вже погано бачить Ну-ну, заохочує заінтригована Луїза, поділися От послухай Магда ніби чекала такої пропозиції Послухай, його геніальне могуття поціноване Це рідкісне явище на українському поетичному видноколі Бо зібране воно з отих піщинок пустелі Сахари, яку він долає на човні українських міфів характерної ментальної нації. Її безмамайних поколінь, лірики та дивних сюжетів, бездоганно заримованих поезійністю. Яких поколінь? Безмамайних. Ага, Кінь на це б сказав, це якось не авжеж. Магда піднімає вгору вказівний палець, мовляв, ще не все, і веде далі. Лукаві барви пісочно-пустельних землежителів. Дивиться на подругу, що скажеш? Як ти це правиш? А що, це можна виправити? Ні, місія не здійснена. Коли, як пише рецензент, творчість майстра слова сягнула... Дзвінкоголосу і високості визнання Залишається тільки перевірити коме Що кінь, коли повертається За два-три дні вже буде вдома Не збирається зав'язувати зі своїми рейсами От то вже далекобійник зі стажем Що за дивацтва Переходив би вже в кіно Ігор кінь не мав наміру ставити крапку на своєму шоферуванні. Йому подобалися дорога, кермо і далекі рейси. Свого часу вони відтягли його від алкоголю та казино. Але річ навіть не в тому, що відтягли. Вони допомогли йому вискочити зі старої колії. Нова дорога відкривала зовсім інші можливості. Це сталося, коли він згубив усе. Програвся вщент і змушений був продати квартиру за борги. Його, як прогульника та пияка, попросили покинути телебачення. Він так і зробив – пересів за кермо. Його цілком влаштовувала ця механічна робота – зміна пейзажів за вікном, сіра стрічка дороги попереду і відповідальність лише за гігантський контейнер із замороженою городиною. Луїза була з ним у перших рейсах, а далі він сказав їй, «Досить, це не твоє, не мучся, чекай на мене вдома». Вона погодилася, точніше кажучи, її спина погодилася. Далекі поїздки видалися їй справді тяжкими. Його життя тепер складалося з простих речей – камуфляж і вільні светри, лаконічні розмови у подорожніх кафе, «Ролінг Стоунс», на аудіодиску, чепутня радіостанція, гарячий душ на заправній станції. Коли ж призвичаївся, коли дещо зрозумів про життя далекобійників, тоді й почав знімати в рейсах документальне кіно. Тиждень за кермом, тиждень удома за монтажем знятого матеріалу. Знімав фотоапаратом із відеорежимом. Щоб зберегти максимальну документальність і не привертати надмірної уваги до себе. Та й професійної камери він не мав, натомість охоче порушував операторські правила, у найсумнівніші моменти уникав конкретизації, вдавався до небезпечних експериментів і сам потрапляв у такі ситуації, у такі жорна, ніби рятувався від спогадів про те, як воно п'ється і як грається, коли охоплює азарт. Той, хто бачив його короткометражки, згодом не йняв віри, що знято їх простим, найпримітивнішим способом. Таких кадрів він ніколи б не надбав, якби і далі залишався на телебаченні. Нічого б цього не було. Йому подобалося те, що він робив тепер. Два в одному. Кермо так кіно. Такий був його вибір. Луїза сприймала все як належне. Він кохається в тому, що робить. Луїза дивиться на Магду і знала, що та її розуміє. Це найголовніше. На споді душі, десь у найпотаємнішому її куточку, назавжди оселився у Луїзи страх, що ті дні, коли Ігор Кінь пив без міри і грав у казино по дві-три доби поспіль, загубившись у часі, можуть повернутися. А ти, що я? Твоя нова робота тобі подобається? Ще пак, я саме такої і шукала, от тепер, нарешті, маю. Два дні на тиждень працюю, а заробляю, наче гарую зранку до ночі.